Bantzuten ari zaretena, Hortengo gazte danbada gazte topagunearen kantua da, zizkide taldearen kantua. Eta ortengo gazte topaguneari buruz itseingo dugu datozen minutuetan. Notanak! horretarako ba, irungo ernaik gastean dolakondeko ba, lagun bat daukagu gure ankeso arratsaldeon edo egunon hobeto izango da. Egunon bai. Bueno, ba gastetan bada <gülüyor> ja e, hemen gainean daukagu e, eta horri buruz eh itzaingo dugu datozen minutuetan. Zurekin. Gastetan <gülüyor> bada ospatuko dute, ospatuko dugu urduinan ostiraletik igandera bitarte izango da. Euskal Herriko gazte movimendua ba, urte luzetan. Eh? Zehar antolatu ditu alako itzorduak. E, eta aste esantua edota e, pazko asteburu garaian. Azken urteetan, segi gazte antolakundearen e, aurkako errepresioa dela eta besteak beste. balezon izan zen azken e, topagunea. Eta guztiagoiti ba, guzti bera ipatzeko eta bereziki urduin, e, urduinara. E, begira e, jartzeko, gurekin dugu bainat, e, basan bezala eta berriro ere Guardion, Eberdian, bai. Bueno, e, lau eguneko gitarra guarekin bada antolatua dago, ostiral ontatik gaztelena e, bitarte, hor zuzenketa ez da igander arte bai, zeta gaztelena arte. Ez zen arte bai. Hori da, egin horkezpen orokor bat? Bueno, azken finean gazte bada izango da ernai gazte antolakundaren jaiotza jaialdiak. Eta bertan elburun agusian hori izango litzateke pues, baier ernairen jaiotza bera ospatzia, Eta aldi berean, pues azken hilabetetan burutu dugun pues, prozesu guztiaren ondorioak ere piskaz kaleratzea eta jendeak ikus dezan gaztean tolakun duenek zernolako indarrakin pues, jaio den. ez Eta ziludikatzea pues, pues, azken fine izan behar du indarireak ustaldi bat. Eta aldi berean pues, jendeak ikus dezan zen bat jende bat iten duen gure proiektiko politikoarekin. Ez? Bueno, e, beraz, esan barru du gainera prozesua bera duola neko gutxi amaitu zen utela, poliki polike ari saretera baita eskualde eta ari ezberdinetan lantaldeak baita sortzen eta aipatzen duzuna, zona azpimarratu du aukera izango da, ba, sortu diren, sortu berri diren e, bueno, lantalde, lantaldeak ezagutzeko eta horren inguruan bilduko den gazteria baita ere ezagutzeko, ez? Ba, izango da. Orain martxoaren bian burutu genuen kongresua Oizan zain hola baita jaiotza, irnai zenarekin, eta geroztik an, asigea, herri eta eskualdetan antolatzen, taldeak sortzen, eta oain dugun lan itzen dapiskat, danbada landu, eta herria bera pizkat egituratu. Mm -hmm. Eta gainea, pues dan badaragoaz, pues ered sortuien talde berriak ere gure arteko harremana sendotzeko, taldea indartzeko eta geroia bertan ere, pues zuk ikusteko, ba zure herritik harago, o sea, beste hainbat gazte eta hainbat eta hainbat, hainbat gaztea antolatzen aidi dela, proiektu politiko honetekin bat egiten dutela eta independentzia, sozialismo eta feminismoakin, eta bakagula indarra eta gaitasuna benetan gaur egungo egoera iraultzeko. E, Duelagoetxe baitare, ba, gazte dan badaren orkespena egin zenuten e, irunen, irunen esan barra dugu, ba, irundik horra. E, ba, Eta gero aipatuko dugu autobusa baitare antolatu dela. eskualdeko autobus bat baitare antolatu dela Sentitu dut zute edo baitu zute datuak baitare bueno, ba, gaur egun e, irungo lantalde osatzen du zuten kide guzti horietaz gain ba, gazte irungo edo inguruko, gazte gehiur direla. Dai, esan duzun bezala, aurreko ziralean, ningen nu, bueno, ez da nizan dan badaren aurkezpena, bezik eta ernairen aurkezpena, pixkarat, porque bai umatu gunun herrian, ba, gaztengan ilusio handi bat, Baina eraldi berean esjakitazun puntu bat, ez bai ernai jaio da, baina jendeasko zegin benetan zertzen ernai, o benetan ernai zer reprensetatzen duen, tala hor duen burutu bat, eta gira esan orkestu bueno, gerturatu ziren ogeita mar lagunetik gora, gazte desente, eta gazte batzuk ez geritu sekula ikusita, eta gira esan oso konten jaso dugun sarrerakin herrian. E, lezon, eh, lezon izan zen eta justo sarrerainpatu ondo aipatu dugu, lezon izan zela azken gazte topagunea e, ondonen, eh ondoren amaitu besanla ester goratuko dugu bisareka da egin zirela uharso aldean, geroztik ere basegi ikastei antolakundearen bakide asko atxilotuak eh, izan zirela, baina usteko guztien eh, gainetik eh, bueno, bai ba, ipar eta igualdean Ba, Euskal Gazteriak antolatuta segitzen du, eta esan dezakegu baitare lortu duzutela, ohitura batzuk baitare berrezkuratzea, hau da, kasonetan balago eguneko topagune bat a, antolatzea. Zea bai. guztien gainetik? Ba, esan duzun bezala, pos, lezon izan zen azken gaztetu gogenea, baina, bueno, nahizta hortik gutxira, kriston sarekada eman zen ba, gure eskualda, ne, sohar sobi dasoan taula, Baina bai, eta gero, bueno, Euskal Herrian bainan, zenosume zala, pues, gazte pilo bat itxerotuko izan ziren bere jardun politiko batikan, baina errepresio guztien gainetik jarraitu genuen antolatzen, eta dugu aztu, urren urtean, bimbi labetzian antolatu zala gazte bat ama jurretik garazira, eta hortik aurrera ere burutu dira gazte, gazte martxabatzuk herri aldeka, eta horla, errepresio guztien gainetik, osta, gazteo jarraitu dugu tinko, osta, gure jardunean, Lanean eta ez dugula etxi, eta bueno, oain, pues, asunarketa prozesu bat eman ondoren, bueno, jaio da ernai, inoiz baino indartsuago eta irabazteko jaiobea eta hoi. Gainera inoiz baino egun potenteagotikan, dikano, baina arte izaten zian iruguneko, topaguneko gazte martxak, eta horten indapustu ala egunekoa, eta bueno, uste dugu ongeateako dela. Bai, e-gitarra e, guari dago kionezango dugu, bagaztean ban kontzertuak izango direla noski, eta behar bada oieke kontzertuak baita erikusmen handia sortu dute, baina ez da musika bakarrik izango, ez da? Ez noski, ez ez, aurrekoan o, lehenei patu izudan bezala, e, gurasmoa ez da bakarrik jai egun batzuk izatea, noski, baina aldi ere, esoa, borroka. Esa, azken finean, er talde, hogaztean tolakunde iraultzaile bat da, Ordun hemen nahi duguna da piskat gure izaera eta filosofia nola Eh, erakutsi jendeari eta ikus dezan pozetz bakarrik izango dira kontzertuak, kantoratu dira hitzaldi mordo bat, tailerrak izango dira praktikoa, pues gero gure gutasunean guk egiteko ekimenako alternativak erekitzie begira pues baliogarriak izan daitezkenak. Ordun azken finean gaztedan badan, osea ostar dugu eta jendeari erakutsike dugu, osea ostar tu daitekeela borroka eta jaia. Borroka eta jaia ustartuak, eta esan bezala, aztelen arte egitarra uzabala dugu, ez, kit, bueno, ez dugu denborarik izango egitarra guztia aipatzeko izan ere ekimen aktivitate ugarik antolatuak dira, baina behinat bueno, e, gehien bat, e, pizka gainetik aipatzeko lehenengo eguna ze hor dutan e, abiatuko da, zer izango da lehenengo egun horretan. Ai, lehenengo eguna hasiko da guerdiko ordu batetan, harrerak e, ekitaldiak, horrekin emango zaio hasiera gazte badari, Eta gero aratzaldean txaldean antoratu dira tailer eta itzaldi ezberdinak. Eta, bueno, pues, batzuk ola ipatxearen, pues, adibidez, bai komentatzea, e, zuku prozesuan zehar, abiatu zen dinamika bat, nazioarte mailan gaztea antolakunde ezberdinekin, ez? gaztea antolakunde ezkertearekin hor sortu zian harremanak, junginan bertara pues, Euskal Gazteriaren problematika edo arazoa ez jasatzen genuen erreprenzio eta dana berai pues esate zer nolako egoera genukan eta etorkizun batean pues elkarlana eta elkartasuna adieratzeko bata bestea eta bueno pues lortu du goiasan talde arteko etortzea eta bueno hingo da hoien aurkezpen bat uhum. eta gero jo, taller interesante bezala ne ustez gaur egun gainera Uzkari Marian bai ben batez ere Gipuzkoan, o sea, dagoela Zero Zabor Galla hor pilpilian eta bueno, hingo da tailer praktiko bat, ba Zero Zabor benetan asartzen zureesan nahi duen, zereez nola egin, nola ez egin. ordu neuste du hoyo interesgarri izango da eta beste bat, ai dala arrakasta bueno, asko, dauka edo jartzuna lortzen aidula da zirko tailerra. Zu izango da oso interesgarria eta divertigarria. Uhum. Bueno, hori itxaldei dago kionez, e, aurreko zita duzute, ba, aurreko edizioetan bezala ekitaldi politiko bate burutzea, hori aurreko zita dago? Bai, hoia antolatu dago, izango da larun batean, arratzaldeko sortziretan, karpa nagusian, uhum. eta hori da, ekitaldi nagusia ernairen eskutik. Ezan godu gu baita ere, bueno, ba, musikari dago kionez, ezberdinak izango ditugula, ez da? Bai, ekiko ditugu nola baita ez berdin? Eta, bueno, hoien izenak dira altxa, hoizango dela karpa nagusia orraldoia, gero bigarren gune bat astindu izenekoa, eta jairugarrena bizi gunea, eta, bueno, bizi gunea esatea gehien bat direla dieiak, mota berenetako dieiak eta, bueno, gero altxa eta astindun, saustartuko dira musika mota bereniak alik eta gazte, buz, gehien guztua sentitzeko... <hazienak> E, Aberriaguneari dagokionez, baita ere, igandean e, hor e, ekitaldiak antolatu edo burutuko dituzue baita urduñan bertan. Ba, guazken finean ikusita lau eguneko egitaragoa geneuka gala, pues, erabaki genuen pues, gazteok ere gure nolaet gure berri propio eguna uh -huh. ospatia. Eta hor bueno, bertan ingo dugu pues, Arratzaldean uste dut manifestazio txiki bat, eta gero ere ingo dira pues, ekital ezberreina. Bat ingo zaila, gudari ingo zaila menaldi bat, Gero ere, pues Aratzaldean ekitaldi nagusitxo bat, bueno, manifestazioa eta gero ekitaldi politiko bat, pues Adirazpen bat egin ez gasteoz irakurteko egiten dugu gaur eguna berri egunari dagokionez. Eta gutxi gorabe, hola, pizkat sumea, baina izan daiteke dirazgarria. dirasgarria. Bueno, eh, chartelei dagokionez, ahonda dugu ja erosteko aukera hori ja maitu dela, eh, gutxienez, eh, gure aldean, e, baina e, zein da beste beste aukera? Aukera dago, oza, gaur egun, osea, ja bonoak 4 bonoak kendu dira larunbatean ja kendu zian bonoak, tai modu bakarra dan badazia Bona lortzeko bueno, alortzeko jazdagaukeraik, izango litzake interneten bidez eguneko sarrerak, edo gila urduinara berturatu, Anberta. eta bertan bai eguneko, edo eguneko sarrerak eroztu kaukera dongo e da. Uh -huh. Ino gara zui gabe. E, antolatu zute baitare, autobus bat, ez da? Ba, egia esan, antolatu dugu oharzo aldean esku e, autobus bat, dama baina, ja, bueno, esateak azkenean, ateako dia bi autobus, oza, irundikan lortu ditugu 24 pertsona jotea autobusean, gehi beste 6, 7 jungo dialako txez, xa Irunen aldetik, xa, ipatu aipatu dugu zizton Gaztepia jungo dela, oruzumatzen da ez ner nolako ernairen jaiotzekin eta eta gitara hor orokorrekin, hasike Eta gero eskualde mailan bi autobus jungo gea. Bueno, ba, gelditzen saiguna da behar bada oraindik txartela erosi ez duen jendeari animatzea, ezta? Eta bueno, ba jakitea e, e, ostialetik aurrebaitare itsordua ordunian dela. Bai, azken finea pues gazte gustei animatzea oso pasako dugula. Engo Diego ez interesgarria bai konzertu dagokionez, bai hitzaldi bai tailerrei Eta jendeak kontura, bueno, jendeak jakindezan, hau izango dela gauza historiko bat. Osa, eta ernairen jaiotza, ernai irabazteko jaio da, eta izango da bere aurreneko jaiotzu jaialdia, eta nustut, importantea dela bertan egotia. Ba, deialdi horrekin galditzen gara, mila esker gorean izatagatik. Na, augur. pa